Bona tarda, caldessa, regidors i regidores, autoritats, amigues i amics. Un any més celebrem la Diada Nacional de Catalunya. Recordem els fets que el 1714 ens van fer perdre la nostra llibertat com a país. Recordem els patriotes que van defensar la ciutat de Barcelona i les nostres llibertats. Els catalans som dels pocs pobles del món que rememorem les dates en què hem perdut. La majoria de pobles rememoren les dates en què han guanyat. Déu ser cosa del nostre fet diferenciat que ens porta a recordar que la pèrdua de la batalla de l'11 de septembre de 1714 ens va portar la castellanització de Catalunya i la fi de les nostres institucions. En aquest sentit, hem de reconèixer que és bo recordar i saber quina és la nostra història per evitar caure dues vegades en el mateix parany. De la mateixa manera que ho va fer el franquisme, però d'una forma més civilitzada, ara es parla de suspendre la celebració de la Diada en ciutats tan importants i properes a nosaltres com Badalona tot que aquesta commemoració està establerta per llei i aprovada pel Parlament de, pel Parlament de Catalunya per unanimitat. També se'ns qüestiona el català com a llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya, atemptant contra el model d'escola catalana que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys i que ha garantit el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya. Els darrers anys s'ha parlat molt d'independència. Esquerra Republicana de Catalunya a nivell nacional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 la gent del nostre país podria viure millor. Des d'Esquerra hem reivindicat i reivindiquem la independència. Som un partit independentista, però no la volem a qualsevol preu. Volem un país de les persones i per les persones, perquè un país no és res sense la seva gent. I és per això que volem treballar per millorar els serveis a les persones, des dels més menuts fins als més grans, treballant per la integració i la cohesió social, des de totes les àrees que ens afecten, salut, educació, benestar social i també la promoció local. El desenvolupament econòmic dels nostres pobles i ciutats ens cal molta creativitat i coneixement per avançar, per fer que les nostres viles avancin cap a un futur sense perdre la seva identitat. I aquesta és la feina que fem des del món local. És el nostre important granet de sorra per construir el país que volem pels catalans i catalanes tant per als de sempre com pels nouvinguts, perquè català és tothom qui viu i treballa a Catalunya, tothom qui, sent, qui se sent part d'aquest país, independentment del seu origen, de la seva llengua o de la seva religió. A Tiana, des d'ara i durant els propers quatre anys, treballarem des del govern de la nostra vila per vosaltres i amb vosaltres. Si voleu, procurant que la nostra contribució faci també que en un futur no molt llunyà, assolim la independència del nostre país. Visca Catalunya lliure! Visca la llibertat!